Hallå, hallå! Det här är Kattörat som talar, eller det är Daniel Kalldeborn från Kattörat. Nu är det snart dags. Den 10 september släpps första avsnittet av Kattörat. Kattörat är då podcasten där Sveriges absolut främsta gästmusiker talar om deras musikaliska resa, övning och musicerande. Och så är det väl en och annan rolig anekdot också i detta vi är glada för att presentera tio stycken fantastiska historier här. Det kommer vara bland annat Magnus Öström, Gunnhild Karling, Lars Jansson, Viktora Tolstoy, Joridel med mera. Det kommer bli superroligt. Är du musikintresserad eller musikstudent så håll i hatten. Vi som har suttit ihop den här produktionen det är Daniel Kaldeborn, det är jag då, och så Felix Mägi har stått för mycket tekniska hjälpredor. Så... Håll till kordo. 10 september alltså. katt ö rö.